Ja sa volám Jana, a to je vlastne všetko o mne. Prvá pásen sa volá Nedýcham, ale vydýchajte radšej. Nedýcham a svet sa zmenší na špak. Nedýcham. Mala by som zastať? Nedýcham, no, viem sa ešte zasmiať. Nedýcham, keď láska mení sa na zlo. Nedýcham, keď v plúcach mám sklo. Sledujem tvoj sklon, ale nedýcham slova. Nedýcham obraz, nedýcham. Nie som slobodná. Nedýcham v nekonečných myšlienkach. A nedýcham, keď vúči súsedom telka. Nedýcham a neberiem sa vrať bážne. vážne. Nedýcham tieto básne. Nedýcham, život není porno. Nedýcham, keď svet sa vo mne pohol. A inom písať neviem aj o svete v sebe. Nedýcham ľudskú hlúposť klamaní, že život nejde podľa ich debilnej predstavy. Nedýcham nevedomosť, ktorá blobcov nepotrestá. Nedýcham, neviem nájsť ten presah, miesto. Kde som vo svete, ktorý nemá slov? A kam ísť inam ako za láskou? Dýchať znamená byť. Znamená sa vedieť zastaviť. Pozri hore. nádych,